فان أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يقول الله جل في علا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكريمتم يومه محمد صلى الله عليه وسلم زمفيكيه اما موضوعيه اليوم aya inayapatikanae wakati suratul hujurat الله سبحانه وتعالى تفهم waje مهم الله سبحانه وتعالى ta'ala tufahamu nukta hii muhimu allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mjawake katika mambo yake na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku atathbut katika kila jambo lake Allah humruzuku kutaka kuthibitisha katika kila jambo lake na kila ambacho kwamba kinamtokea yeye na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuharakisha katika kuhukumu baina ya watu ama kuhukumu kwa baadhi ya vitu Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mjawa wake khairi basi humpatia nema kama hii ya kukua na utaratibu katika jambo na vile vile humpatia kutokukimbilia katika jambo na kutokuhukumia wenzake na am na thabat ama atathabut katika jambo ile ni juu ya kila muislamu wa kiume na wa kike kuweza kujitahidi na kusifika na sifa hizi sifa ya upole na sifa ya kukua na utaratibu na kutokuharakisha katika kuhukumia watu pasina tathabut. pasina kuthibitisha jambo juu ya hilo ndio rasul alaihi salatu wasalam انا توليذا كبطيه حديث اكيموله ذا صحابه جليل اشج ابن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات رواه مسلم رسول عليه السلاة والسلام انا مولهكزه khitab wa sahabi jaleel ashaj ibn abd akisema hakika bila shaka wewe ama koko wewe kunazo sifa mbili ambazo anazipenda allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sifa ya kwanza ya alhilm ya upole na sifa ya pili akasema walana na utaratibu katika kila jambo ambao uko mnalifanya hauwarakishi Allah Subhanahu wa ta'ala anapenda tabia hizi mbili ambazo kwamba unasifika navyo na vile vile mtume wake anapenda hivi hizo tabia ambayo unasifika navyo na maana ya anat ni kutaka yani atathabbut wa tariku Ni kule mtu kupata uthibitisho katika kila jambobalo kwamba anataka kuhukumu juu yake na vile vile kutokukimbilia kutokufanya haraka kuhukumu na vile vile wengine wakasema waliotangulia kitambo fitani asalama mtu akiwa na sifa ya utaratibu pasina na kukimbilia jambo kwa haraka pasina kuhukumu kabla kupata tathabut, basi kunayo salama kunayo amani tele wa ajala, anadama. na vile vile katika kule kuharakisha katika kutoa hukumu juu ya mtu ama juu ya jambo Pasina na kukua na juu yake basi ni anadama ni majuto na vile vile baadhi wakasema atathbut min Allah kule kutaka kudhibitisha jambo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal ajalah min na kule kuharakisha kwa sababu ya kutaka kuhukumu naam juu ya mtu ama juu ya jambo juu ya kitu basi hii ni kutoka kwa shetani na mwanadamu siku zote huwa anakuwa na khasira ni sifa ya mwanadamu na vile vile huwa ana haraka katika kuhukumu hii ni sifa ambayo kwamba mwanadamu amezibeba lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa fursa amempa nguvu na uwezo mwanadamu kama huyo kuweza kujimiliki naam am yani asiwe na hasira na khasira Allah Subhanahu wa ta'ala amempatia nguvu na uwezo wa kuweza kuzuia hasira yake vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala huyu mwanadamu wanajua ni mtu wa kutaka haraka kila siku hana subira hana utaratibu basi amempatia vile vile uwezo wa kuweza naam kujisubirisha. Dio Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi anatupatia himizo katika subra. Atuambia isbiru wasabiru warabitu wattaqullahu la'allakum tuflihun. Hasa huyu mwanadamu uwezo wa kuzuia hasira zake pamoja na kuwa na sifa hiyo. Naam na vile vile huyu mwanadamu uwezo wa kuzuia kuharakisha kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshampatia atakapotaka huyo mwanadamu akiwa na hasira atakapotaka anayo uwezo Allah amempatia uwezo wa kuzuia hasira yake na vile vile anao mambo ya kuharakisha lakini akitaka yeye basi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amempatia uwezo wa kuzuia naam ile kuharakisha kwake Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mwanadamu huyu kwa kusema wa kana al ajula na huyu mtu Huyu mwanadamu siku zote ni mwenye kutaka vya haraka. Huwa ni mwenye kutaka vya haraka. Allah Subhanahu wa ta'ala anamfahamu huyu mwanadamu zaidi anapojifahamu yeye. Na huyu sio kutaka kufanya haraka katika mambo ya watu wengine bali hata wakati mwingine huwa anafanya haraka hata kwa nafsi yake. Hata kwa mali yake, vile vile kwa watoto wake kwa kuombea dua na vile vile kuombea laana na kwa vile vile kuombea halaka maangamivu huyu ni mwanadamu ni sifa yake hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika Qur'an wa yad'u al-insanu bi-sharr du'a'ihi bil-ghayb wa yad'u al-insan bi-sharr du'a'ihi insanu ajula huyu mwanadamu siku zote huwa ni mwenye haraka huwa anaomba nafsi yake pamoja na watoto wake na mali yake maangamivu na lau Allah subhanahu wa ta'ala akitaka basi dua kama hiyo inakuwa makbula hii ina maanisha mwanadamu siku zote ana haraka si kwa wengine tu bali hata kwa nafsi yake kwa madaraja mengine anaomba watoto wake laana anaomba mali yake naam kuangamia na kadhalika na Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka basi kupitia duaa yake kwa nafsi yake pamoja na watoto wake pamoja na mali yake basi ingeangamia hii ni sifa ya mwanadamu ya kutaka kuharakisha katika kila jambo ambalo kwamba liko mbele yake tutatoa mfano na ndiyo sababu ya aya tuliyotangulia kuisoma ilishuka rasul alihi salatu salam alituma sahaba aliyejulikana, alwalidi min aqba baada yakuna kabila ambayo kwamba ilisilimu kabila ya bani almustalaq walisilimu wakaingia katika dini ya uislamu wakaekeana ahadi na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kwamba watakuwa na kusanya zakaa kisha rasul alayhi salatu wassalam atumane na watu waje wakusanye waipeleke kwake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hiyo ilikuwa ni ahadi wameweka baina yao na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilipofika muda rasul alayhi salatu wasallam akatuma mmoja katika masahaba zake aende akachukue na amza Azilete huku. yule sahabiyun radiyallahu an alipofika katikati ya njia akaone mwenye kuogopa kisha akarudi kwa mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na wale watu kule walikuwa wamesajiandaa wameandaa zile zakawa wamezikusanya katika sehemu moja wanangoja zije zichukuliwe basi aliporudi kwa rasul alaihi salatu wasallam akafikisha habari kwamba wale wamemtishia walikuwa wanataka kumuua rasul alaihi salatu wasallam akakasirishwa na jambo hilo akaudhiwa na jambo hilo na mpaka akafikia kutaka kuandaa kwa sababu masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in walikuwa wamemwambia rasul alaihi salatu wasallam tuache tukapambane na hao watu rasul allah alaihi salatu wasallam akafikiwa na ghadhabu lakini baada ya muda mrefu wakaja watu kutoka katika bani almustaliq kisha wakasema tumesubiri utumane mtu aje achukue hii zaka lakini mpaka sasa haja mtu yeyote Ndiyo alihis salatu wassalam akashushia wa aya hii katika suratul hujurat aliposema allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu allah subhanahu wa ta'ala anaatueleza sisi waumini tulioamini wa na yeye enyi mliyoamini na Allah Subhanahu wa ta'ala na mukawa ni wenye kufanya yani kushikamana na sheria yake Allah Subhanahu wa ta'ala en jaa'akum fasiqun binaba ay akiwajieni na mtu ambaye kwamba ni muovu na habari Fatabayanu. na katika qiraa nyingine fatathabatu muweze kupata thabatu juu ya jambo hilo kabla hamjaamini upate thabati katika jambo ambalo kwamba aliyokujia na ambweli katika jambo ambalo kwamba amewakujia nayo kabla ya nyinyi kusadikisha kwa sababu endapo mtasadikisha jambo hilo ya huyu fasiq aliyowakujieni nayo kabla ya kuthibitisha basi itakuwa ni sababu ya nyinyi naam kuingia katika majuto Watu wataingia katika majuto endapo watu watachukua habari ya mtu fasik kabla ya kufanya nini thabati ndio Allah anasema subhanahu wa ta'ala fatabayyanu ay fatathabatu muthibitishe jambo ambalo kwamba huyo mtu amewaletea na hii ni miongoni mwa sifa naam za wale waliotangulia katika wema na vile vile katika baadhi ya mitume Tangalia mfano ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alikuwa na mzazi wake Naam na alikuwa kimlingania mara kwa mara Kuweza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ambazo kwamba anazitekeleza alikuwa kimlingania Naam kuingia katika dini iliyokuwa sahihi dini ambayo kwamba ni nzuri ya Kiislamu lakini mzazi wake katika hali ambayo kwamba alikuwa ndani yake ikawa sio hivyo Naam na aliendelea mpaka alipogundua hali ya mzazi wake ni ya ushirikina na vile vile kufuri yake ni ya inadi alipobainikiwa na jambo hili Falama tabayana lahu anahu aduwwu lillah tawarra min Alipobainikiwa kwamba baba yake mzazi ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala yani hamabudu Allah subhanahu wa ta'ala bali yani mushrikina hamabudu Allah subhanahu wa ta'ala bali yani mushrik naye ni kafiri inadi. basi tabarra amin. Ibrahim alayhi salam akaona munyajitenga na mzazi wake hiyo ni baada falamatabayana la lah. bainikiwa na jambo hilo basi alijitenga naam na mzazi wake Naam naku nazo nyingi ambazo kwamba zimekuja Ambayo kwamba ni sahihi lakini kwa sababu ya wakti insha Allah akitupatia Allah subhanahu wa ta'ala muda mwingine tutakuja kuelezea katika masiku za usoni kwa hiyo Mtu akikuja na habari na huyo mtu anajulikana habari zake si za kweli basi wale ambao kama wameletewa habari wafanye tathbit katika jambo hilo atathabut naam wafanye tathabut, waweze kufanya naam kudhibitisha jambo hili ili wasije wakaingia katika majuto ambayo kwamba majuto ni mjukuu siku zote barakallahu liwa lakum bilqurani alazim وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ والذكر الْحَكِيمِ اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنَّهُ كان غَفَّارًا الحمد لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ والسلام على رسول الله وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ tumetoa mifano miwili katika hutba ya kwanza mfano wa kwanza rasul Alaihi salatu wasallam alimtuma sahaba yake alwalid bin uqba, kuenda kusanya zaka kisha akakuja na habari isiyokuwa hiyo hakufika hata kule akaja na habari isiyokuwa hiyo kisha ikatokea sintofahamu mpaka ika kuzuka vita baina ya watu ambao kwamba hata habari kama hiyo si ya kweli kisha ikashuka aya vile vile tukatoa mfano wa pili Ibrahim alayhi salam alimtenga mzazi wake baada kubainikiwa kwamba huyo ni mushrik baada kubainikiwa kwamba yeye ni mushrik ana ni kafir ambayo kwamba ni wakuleta inadi tuko wapi sisi katika zama hizi na hao tuko wapi sisi na mfano wa mtume Ibrahim alayhi salam tuangalie katika hadithi inayofuata iliyopokewa na Abu Huraira nasimuliyo na Abu Huraira radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi ma sami'a rawahu Muslim hadithi iliyosimuliwa nabu Huraira radhiya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake anasema Sallallahu alayhi sallam alisema inamtosheleza mtu, na e mtu, ina mtu kuwa muongo kwa kila kitu ambacho kwamba anakisikia na anaenda kuelezea. Na kila kitu ambacho kwamba anakisikia tu ya anakwenda kuelezea. Huyo mtu anatoshelezwa kuwa ni muongo huyo. Kafa bil mar'i Inamtosheleza mtu kuwa muongo kwa kwenda kuhadithia kila kitu ambacho kwamba amekisikia hii ni sifa ambayo kwamba si sifa ya watu wazuri na rasula alayhi salatu wassalam anatuonesha kwamba mtu kama huyo kila anachokusikia basi mbio anaenda kuelezea watu wengine basi huyo ametosherezwa kwani ni mwongo na maana ya hadithi hii tulivyosema kwamba mtu anakaa na watu anasikiza mambo ambayo kwamba wanaisema kisha mbio anaenda kuinakili kwa watu wengine huyo mtu atakuwa mara nyingi anaingia katika makosa ya uongo mara nyingi mtu kama huyo hata salimika bali ataingia katika makosa ya kudanganya na kuwa muongo naam na vile vile sio kile jambo ambalo kwamba mtu anasikia anafaa kuenda kulisema na sio kila kitu ambacho kwamba mtu anajua inakuwa ni mbora zaidi kuweza kufikisha katika sehemu nyingine sio bora kila kitu ambacho kwamba mtu anajua kisha anaenda kufikisha sio sawa sahihi kwa hivyo nukta mbili hizi ni kila mmoja wetu mwenye kusifika na sifa ya Uislamu na kufuata mtume mu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na vile vile kufata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala afahamu kwamba sio kila ambacho kwamba anakisikia anafaa kuenda kusema na sio kila kitu ambacho kwamba anakijua naam ya watu fulani ama Naam jambo fulani anafaa kuenda ku sio sawa yani sio sawa kuenda kueneza jambo kama hiyo. Tukiangalia madhara ya mtu kusikia na kukimbia na kuenda kusema kwingine tunapata madhara yake ni mengi zaidi. Naam tutaangalia katika mifano ambayo kwamba tuko nayo mbele yetu ni mangapi katika manyumba zimevunjika kwa sababu ya mtu kusikia kisha mbio akapeleka Wangapi katika manyumba za watu zimevunjika wangapi katika watu heshima yao imevunjika kwa ajili ya kusikia kisha mtu akimbie akaiseme aka kwingine mangapi wengi katika watu hishma yao imevunjika wengi katika watu wamevunjiwa heshima zao wamedhulumiwa kwa sababu ya watu kusikia na kuieneza na mambo yale vile vile kuna familia nyingi sana imevunjika kwa sababu ya haya haya ni watu kusikia kisha Wakakimbia kuenda kueneza habari zile Familia zikavunjika na vile vile na undugu ukabomoka kabisa kwa sababu ya hayo hayo kusikia na kuenda kueneza kwa hiyo muislamu yoyote yule ambaye kwamba naamini kwamba atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ajitahidi kadri ya uwezo kabla ya kufikisha jambo akuwe na tathabut juu ya jambo hilo kabla ajafikisha jambo hilo kwa wengine basi ahakikishe kwamba kuna tathabut, kwa sababu akifikisha pasina tathabut, huenda ikafanya mambo ya majuto baadaye mambo ya majuto itatokea baadaye kwa hivyo ni jukumu ya kila mmoja wetu akiletewa habari juu ya mtu fulani basi afanye tathabut kabla kutoa hukmu akiletewa naam jambo juu ya jambo fulani basi lazima afanye tathabut kisha ndo aelezee wengine naam na tukona mifano nyingi ambazo kama tutatoa lakini wakati taruhu kwa mfano kunayo bid'a na kuna sunna kunayo sunna na kuna bid'a ambayo kwamba ni dalala Watu hawafanye tathabut katika jambo wanalifuata jambo bila tathabuti yoyote. Hii ni makosa vile vile. Hii ni makosa kufanya kitu pasina tathabut. Lazima tufuate sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tathabut. Tusiwe ni wenyu kufuta kwa sababu mbona wale wengine walifanya na kadhalik. Kwa hiyo mtu yote akikuletea habari na kuna watu wanajulikana katika mjtamaa kwamba huyu habari zake huwa zinashaka ndani yake basi watu kama hao wakileta habari lazima watu wafanye tathabbut ili watu wasije kujutia kesho namalizia hadithi ya muhira ibn su'ba radiyallahu anhu al rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inallaha karihalakum qila wa qala hadithi hii tutamalizia ya rasul alayhi salatu wasalam alipomwambia masahaba zake hakika allah subhanahu wa anachukizwa na jambo hili ya kila wa qal ilisemekana alisema Allah subhanahu wa ta'ala anachukizwa na jambo hilo ya pili wakathratu sual Allah subhanahu wa ta'ala anachukizwa vile vile na wingi wa swali naam huyo akishaa sema qila ilisemekana au qal basi utapata watu wanaanza kuuliza kathratu sual naam nakuwa mifano nyingi ya kathratu sual Allah subhanahu wa ta'ala bila vile apendezwi naam, na watu kuuliza maswali mengi kila saa wa ida'atu almal na vile vile la Allah subhanahu wa ta'ala anachukia sana watu kupoteza mali yao kupoteza mali yao katika vitu ambavyo kwamba haitaonufaisha duniani wala kesho akhera twa naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla ahsana atuondoshe miongoni mwale ambao kwamba kazi yao ni kusikia na kusambaza mambo ambayo kwamba haina thabati haina thathabuti ndani yake tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ambayo kwamba anaeridhia inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala, ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali واباركك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورض الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعصائر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل ودمر اعدك اعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبنا لا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا حاجة من حائد الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا الى صلاتكم